Hej, det var Per här. I detta avsnitt kommer vi förekomma spoiler från Captain America 2, Return of the First Avenger, Watchmen, den gamla Wizard of Oz, och några milda spoiler från Turist, Iron Man 3, Mad, Pulp Fiction. Då kör vi igång! Get to the chopper! Hej och välkomna till filmpodden nummer två! Känner Gustav! Känner Per! Är allt bra? Ja då, ja, vi behöver inte presentera oss direkt, det gjorde vi förra gången, men däremot så glömde jag en liten intressant sak. Jag läste en grej på en Wikipedia-sida. Det stod det att, att du bara kan cykla på bakhjulen. Och vad som är ännu mer anmärkningsvärt är väl att du, det gäller även bilkörning. <laughs> men men inte därför det här så vi går vidare bara. Vi går vidare. Det var en intressant Wikipedia-sida. Mm. Ibland så stämmer ju inte det alls som står på Wikipedia. Så det är skönt att man hittar någonting ibland som, som stämmer. stämmer. Jag har fått ett intryck här. av Jag tvingade med sambo Alexander hemma och lyssna igenom vad hon tyckte. Och hon tyckte du har en behaglig röst. Åh, oh, vad skönt att höra. Mm. Men inte du då, såklart. Det var ju frågan direkt efteråt här då. Va, va, ja då? Och då blev hon helt tyst. Nej men. Ja. Jag vet inte eh, vad Nej, man ska tro det här. Det. Men eh, ja, du kanske kan byta yrke till ljudboksläsare kanske eller världshärskare. Världshärskare? Ja, kanske det. Då ska man ha behaglig röst. Hon trodde att man kunde lyssna på vad som helst när du pratar. Oj, vilken smicker. Är det ja. samma hemma eller...? Tystnade frugan. Ja, det... jag har aldrig hört den komplimangen i alla fall. Kanske vi ska hålla tysta <laughs> med <laughs> Och så Inger skriver på Facebook att hon inte är stor filmtittare. Och då fick jag en liten tanke där. Har vi några bra inkörningsfilmer? Mm, och jag har funderat på det där. Men eh, jag kom inte på någon riktigt. Det är så individuellt det där. Ja, samma här. Men eh, jag kom på en, ett bra tips i alla fall då. Som jag ofta gör att jag går in och bara söker på listor på internet. Och har man då kanske någon speciell favoritchanger, så kan man ju söka på en lista på topp 20 romantiska komedier. Om det är nu det man gillar till exempel. Så kanske man får lite nya i samma genre. Och sen går man vidare till någon annan genre tar topplista där och så. Ja, det är ju också samma här, här. Det är ju så individuellt. Det första som dyker upp var Indiana Jones för mig. Ja, jo, det är väl en sån film som kanske alla gillar i alla fall. Även spännande och rolig. Ja, jo, men jag kan hålla med om det. Men det är så från person till person. Men den, även fast hon inte är filmtittare så skulle jag gissa nästan att den har hon säkert sett. Ja, alla har sett det in det ja. Har du någon film du ser fram emot? Ja, jag har alltid en del, uh, tänker mer såhär, i år eller? Ja, eller bara framöver så. Ja. Jag har några specifika film som är um, Paul Thomas Andersons nya film som kommer senare i år. Paul Thomas Andersson som gjort Magnolia och Boogie Nights och ja. There Will Be Blood bland annat. Han det, kommer med ja. en ny film som heter Inherent Vice med Joaquin Phoenix i, Sen kommer Roy Andersson med en ny film i samma stil som de två andra, som från andra våningen och Du levande, som heter En duva satt på en gren och funderande på tillvaron. ett <laughs> namn i alla fall. Ja. Jag brukar inte kolla framåt så mycket längre vad som kommer och sånt, utan Nej. kommer en ny film så blir jag glatt överraskad. Mm. Nej, men Jag brukar alltid ha rätt så stor koll tag framåt. Då har vi dig här som liten expert trots att jag inte ser fram emot så mycket så har jag ju sett fram lite i alla fall. The Raid 2 ja, kommer ja, ja. snart. Ja. Ettan var så brutalt bra ja. och så oväntat bra. Många säger att tvåan är bättre till och med så det kan ju bli. Alltså det finns faktiskt lite... Det finns folk som har sett det redan. Ja, ja, den har väl haft premiär tror jag i hemlandet. var det nu är, Malaysia eller vad det gör den? Om den är bättre än tvåan då, då ja. det klockrent. Sen har jag Only Lovers Left Alive. Av Jim Jarmusch. Det är en vampyrfilm. Ja, precis. Mm. Jag gillar hon. Tilda Swinton. Tilda Swinton, ja. Ja. Mm. Jo, men den ser jag också fram emot tror jag. Jag har inte sett eller läst så jättemycket om den men jag... Jag har hört lite om den. Kan ser vi fram emot? Sen en svensk film till som jag ser fram emot är Ruben Östbunds nya film Turist. Som har ett ganska intressant upplägg. De utspelar sig i Alperna och det är en, en familj som sitter... I första scenen De har, har de gått ut med och berättat i stort sett hela första scenen. Då sitter de på ett fik i backen och så kommer en lavin. Och pappan bara släpper allt och springer iväg. Sen visar det sig att det var, det var typ bara ett stort mål. Oj, oj, oj. Ja. Så det blir lite spänt mellan dem där. Jag hur skulle du ha gjort i det läget? Ja, men det, är, det är nog det som de utforskar också tror jag. Att man vet ju inte hur man skulle rega själv. För han flydde ju i en panik ja. för att rädda livet. så Jag har ingen aning. Hur man, för man skulle ju vilja säga att man, att man inte gör så. Nej Vi säger att vi räddar vår familj först. Ja, det tycker jag. Är det någon mer eller ska vi gå över på läxan? Nej, ingen som jag kommer på just nu. Det är en oh. av de som är ser fram emot mest Då går vi över på läxan. Ja, det var ju bara jag som fick en läxa. Jag, jag gav dig en läxa. Ja. precis. Och jag har sett Mad Och jag vet att jag har kollat omslaget på det här. Mm. Men just för att det var han så välde jag faktiskt bort den. ja. För det var så. inte heller så stort färgen av honom förut. Nej, han är, det är ju genren här. Ja, han, han har varit med ja. mycket Tro, Han har ju varit med i Ed TV, såg mm. du också då. Tillsammans med Woody Allen. Ja. <laughs> undrar om frö att börja där? Ja, det tvivlar jag på. Men, men det kanske var ett frö till deras personskemi. Ja. Kemi. Ja. Får nog ta om och omvärdera han lite nu då? Efter att ha ja. sett den här filmen och uh, True Detective bland annat. Mm. Och sen var det ju skumt att se Reese Winterspoon i en sån roll som hon hade. Ja. Väldigt seriös. Och en grym stämning i hela filmen. Ja. Och en riktigt bra soundtrack. det Ja, det kanske var. var, var och sista bra. låten var lite missplacerad kanske. Mm -hmm. um, och fotot var ju helt underbart. Det var ju nästan som ett Instagram-filter- Ett bra instang-filter. Kanske ja. inte finns några bra Instagramfilter, men... Ja, jag har vad du menar. Ja, riktigt fint. Hela bildspräckat var jättebra. Men vet du, när brytet kom för Vad är det med den här filmen? Från när Nike gick från flick och pojke då, eh, Jag tror att den första filmen som jag egentligen tyckte att han var ganska bra i var The Lincoln Lawyer. Och sen efter det kom ju Magic Mike, som faktiskt jag tycker är riktigt bra. Och han är riktigt bra i. Ja, jag och bra. sen kom en Mad. Men påminner han inte lite om röst? I jo, jo, jo, det är den. Lite, grann, lite mer excentriskt här. Jag eh, har ju hört vissa som har jämfört den här med Stand by me. Vad tycker du ja, om den, ja, det är den stämmer riktigt bra. Pojkar på ett äventyr. Ja. ja. Det är väl den grejen då som stämmer. Plus att det är lite samma stämning kanske till och med ibland. Ja det, Den här var lite, lite mörkare än stämde tror jag. Ja, jo precis. Men den stämmer riktigt bra. Det var mm. som ett pojkeventilare. Mm. Ja, ska vi ge oss nya läxor? Ja det gör vi. Och sen, sen får lyssnarna gärna ge oss filmväxor också. Absolut, det får ja. de göra. Det kan vara roligt. Och Gustavs läxa blir som väntat Van Helsing. Ja just det. Fast med en liten twist. Mm -hmm. Och det här kommer att bli enda gången jag ber dig att kolla på filmen i snabbare hastighet. Men du sa lite snäll och låta den i 1,1. Alltså bara lite lite snabbare. Ja visst. Och den har faktiskt fått 5,9 på imdb user scores. Ja jag har ju en liten sån magisk gräns. där är den typ 6,7 eller någonting. Och 6,7? Ja 6,7 eller någonting brukar de oftast vara en besvikelse för mig. Men ja vi får väl se. Ja. Se om det stämmer min ja. gräns där. Ja det är. Jag trodde det var 6,0 först det kanske är ut lite. Nej men det brukar vara, ja det brukar vara runt 6, min film läser till dig idag. Ja. Jag går lite åt andra hållet Du tog en film som du tror att jag kommer tycka är dålig kanske? Nej, nej, det var mer att jag tyckte Den var hyfsat okej okay. <skratt> ah, okay. ja, Min film blir helt enkelt en, kärlekshistori en kärlekshistoria Ah, kul cool. Och det cool. är ju den filmen då som jag oftast brukar säga är min favorit Ja, ah, det, det som blir riktigt roligt mm. För Mad var Ja, den var riktigt riktigt bra. Mm, vad bra Då är vi klar med Alexander Ja, vi var ju på bio här i Vettian, på både jag och Gustav Och såg Captain America Return of the First Avenger Eller, som den kallas i På originalspråket Captain America The Winter Soldier. Det jag mm. inte om till för till förrän du nämnde någonting om det och jag gick hem och kollade på vad den hette. Om titeln, ja. Ja, precis. Det är ett konstigt fenomen där det att de döper om filmer till... Ja, från engels till engelsk. Ja, och här, i det här fallet förstår jag inte riktigt alls faktiskt. Nej, nej. Varför kan de inte kalla den The Winter Soldier? Det är ju det den handlar om. Den första Captain America heter The First Avenger. Ja. Men den hette ju så i original också. Översättningar och titlar är ju helt meningslöst egentligen. ja. Ja, överhuvudtaget. Och sen när de översätter från en engelsk till en ja, engelsk. Det här. Ja, vi, vi är gärna Ja, Vi såg den här på bio som sagt. Och mm. efter bio så möttes vi upp i min bil och pratade lite snabba intryck av vad vi trodde. Aldrig ja, direkt efter filmen kan vara lite roligt att höra. Så vi tar och klipper in det här. Mm. Ja, Då har vi precis kommit ut från en visning av senaste Captain America-filmen. Jag tänkte bara dra lite kort vad vi tyckte, första intrycken och sådär. Ja, lite snabba intryck här. Ska vi börjar med vad jag tyckte. Kan vi mm. Man har ju hört väldigt mycket om den här faktiskt. Att den skulle vara en av de bästa Marvel-filmerna. Jag vet inte vad du har hört. men. Ja, Ett ja. eller tvåan eller? Nej, att den här skulle ha varit Nej. Oj, så pass. Det har jag läst. Nej, det inte Någon jag. Jag brukar hålla mig undan lite för jag vill vara rätt färsk när jag ja. ser det. Nu för tiden. För trailers och sånt avslöjar lite för mycket. Ja, det gör det. Med. Men jag får nog säga att jag... Så är de första intrycken i alla fall. Så håller jag nog nästan med. Du gör det? Ja. Ja, jag är lite mer... Om jag ska tala lite snabbt där och så mm. tyckte jag... Att... Lite för lång och lite för mycket action. Mm. Men det är typ så i alla filmer under för tiden. Just en grej som jag också tänkte säga för invändning då var också att jag tyckte att den var lite för lång. Men actionen hade jag ingenting direkt att klaga på för jag tyckte att det var väldigt underhållande rakt igenom. Väldigt välkoordinerade actionscener och fighter och sådär. Just det, du kände igen en MMA fighter där. Ja, just det. Ja. George St. Pierre spelade en fransk knisse där som... Jag gillar, jag gillar ju tyngden i slagen. Mm. Det är det som är så kul med att De får ju verkligen in i väggar och har sig. Ja, det var ju riktigt roligt och ja. löstigt på vissa ställen jag. Men, men eh, ofta så kan ju fighting-scener och sånt bli bara samma samma samma hela tiden. Och blir väldigt tråkigt i längden. Men jag tyckte att de varierar sig väldigt mycket här. Och... Det här lyckades som riktigt bra med fighterna. ja, har ja. helt rätt i. Och plus eh, alla effekter och sånt, var de smält in jättebra. Mm. Så överlag då? Överlag så, ja som sagt, jag håller den här som en av de bästa Marvel-filmerna. Ja. Tillsammans med första Captain America som jag också gillade och eh, första Iron Man och kanske Avengers. Ja, första Iron Man var riktigt bra. Mm, de, de filmerna ligger ungefär på samma nivå för mig. Ja, jag, så jag har jag... inte riktigt bestämt mig om det här är den bästa eller om den bara, de, de ligger kanske på samma nivå ungefär. Ja, det är svårt det här. Ja, Följde inte riktigt lika mycket men den var fortfarande bra. Mm. Och första filmen tycker jag, första delen av filmen är bra Sen blir pankaka som nästan alla andra filmer. De skiljer sig ganska mycket åt. Ja det gjorde de. Första Kett var den här. Mm. Med tanke på att ja, för, för, för, förra utspred sig bara dåtid väldigt stort sett va? Ja precis. Eller den gör bara det Ja, i ja. Och den här är ju... Ja typ nu. Ja men det... ja. ja men det var... Ska vi ju wrap it up? Nej en sak till. Ja. Tänkte du på hur alla tjejer stod när de höll på med datorerna? <laughs> Såg du hur de putade lite extra med rumpan? Nej, nej såg det ingen... tänkte jag inte på, men det kan jag tänka mig att... Eh... Ja, jag har nog lyssnat alldeles för mycket på feministpoddar här för att Aha, mm. lägga märke till sånt här. Och det ja. gör mig så arg. Ja, <laughs> jo. Ja, sånt här är ju... Men eh... Det kan vi prata länge om. Ja, precis. Då får vi se om, vi, om de här intrycken håller sig tills vi är tillbaka i studion. Ja, vi sitter här i bilen och spelar in och det börjar bli lite immigt och rutorna. vi får sluta nu ja, innan man kommer vi... att knacka på... Alla raggare som är i stan. De kan ju börja undra. ja. Ja. Tillbaka till studion då Per. Ja, tillbaka till studion. Och där är vi tillbaka i studion. Ja precis. Eller som i Bastun som vi sitter nu faktiskt. Ja, vi har vi har lite konstiga inspelningsstudios, kan man säga. Ja. Först en vi... garage, sen en bil, nu <laughs> är <laughs> Bastun. Nu sitter vi i Bastun här. På med hjärtat. kläderna på. Får vi, vi säga så att ni inte får snuska bilder. Ja, här blir nog bäst akustik tror jag. Ja. Så jag tror vi kommer fortsätta här inne. Och nu har det gått nästan exakt två dygn. Hur känner du? Har dina intryck ändrats någonting? eller har du något mer att tillägga? Ja, det, är nog, det är nog ungefär samma ja, roliga produktplaceringar. Det var ju lite hela tiden. Vad var det till exempel? De lånade en dator. Vart lånade den datorn? Ja, just det. Ja. på Apple Store, ja. Sen när de skulle visa någonting, de kunde inte prata med varandra för de var buggade. Så höll han upp en telefon. Ja. Jag såg inte märket där, men han, såg, han höll upp telefonen över hela skärmen så ja. att man ser ordentligt. Jag vet, men det var nog ingen iPhone, tror jag. jag Nej, tror det, var, det var nog någon annan, men det var ju också uppe på ja. såklart. Men, men sånt är lite roligt. Ja. Sen var den lite för lång, som sagt, va? Ja. Men det märktes inte att den var så lång som nej, den Nej, jag var ändå underhållen hela tiden. Två timmar och 18 minuter tror jag. Men kändes det inte som två timmar och 18 minuter. Nej, sen var det ganska långa eftertexter också med de här extra klippen som man. Just det, ja. Alltid sitter och väntar på. Har du kollat upp vilka de var? Eller, ja. kollat upp vilka de var med när du. Tvillingarna. Jaha, nej. Jag har nej. inte gjort För jag, jag är lite besviken på mig själv. att Jag läste typ Alla serierna var lite. Mm. Men jag känner inte igen dem. Jag kommer knappt ihåg någon av hjältarna eller skuggorna. De, de stora kommer jag ihåg, men inte de Nej. andra typ. Nej, just Marvel har inte jag läst så jättemycket när jag var liten. Eller ja, det var väl, jag läste en hel del Spider-Man och Hulken. Men det var nog det, i stort sett, X-Men också. Inte den här Avengers-gänget har jag inte följt så mycket. Nej, jag har inte följt X-Men. Ja. En julafton så fick jag tre ICA-kassar med serietidningar av en släkting. Så jag hade ju att göra. Mm. Och sen där började samlandet. Men är du som jag mer DC eller? Nej, det är nog blandat faktiskt. Okay. Favorit, uh... För det är jag nu i alla fall. Är jag med DC? Ja. Superman och Betterman. är ny Punisher. Mm -hmm. Sen kommer nog Gambit ja, tror jag. Är det De... Marvel? eller DC? Ja, det är Marvel. De ligger på gränsen. Men Punisher två. är DC. Nej, Punisher Nej. är Marvel. Ja, då är du ju mer Marvel-fanboy kanske. Ja, tror det. Men nu kommer vi ifrån lite. har ja, du något mer vi skulle säga? Jag, jag, håll, jag satte en sjua i min recension. Och det håller jag fast Vi säger två dagar senare i alla fall. Någon sak som jag inte nämnde i inslaget här var Humor, Tyckte jag var rolig rakt igenom och väldigt pricksäker. Jag tycker ju i vissa av de här senaste Marvel-filmerna så har humor inte riktigt funkat. Jag har inte tänkt på riktigt. Så de kanske har funkat för mig då? Ja, det kanske har. <laughs> ja, och, och, och så när det blir mest action så mest action, i, ja, när det är så mest action mm. då stannar allting upp och så börjar de prata med varandra- <laughs> sånt, sånt kan jag ställa mig på Något otroligt mycket ja. Och det var en del sånt här i med. Men det där du sa om eh, Vad som man kallar Objektifieringen av kvinnor ja. eh, Jag märkte inte det så mycket i den här filmen Jag vet ja. inte om de spelade så jättemycket på Till exempel Scarlett Johansens Sexualitet eller vad man ska Inte säga. så mycket som Det har nog varit värre förut va Ja det har det varit mycket värre mm. Men just när de stod vid datorerna Och tjejerna och putade dem lite extra ja. För sen kom ingen kille såg jag Mm -hmm. Och han ställer sig väldigt brevbent istället. <laughs> okay. Ja, det kanske, det, är, det, är väl, det kanske i de här filmerna spelar de mycket på match. Ja, för, för det är ju Killar ja. och tjejer. En sak som jag verkligen gillade det var åt återblickarna på han när han är smal. Ja, det... det ser ju jättebra ut. Det, mm. ut. det ser ju ut som att han har gått ner i vitt ja, och krympt. Det är jättebra gjort. Mm. Och sen, när, när skurkarna... Ska spränga någonting, göra någonting, då mm. måste de alltid räkna ner. <laughs> har du tänkt på det? Ja, det är väldigt klyschigt. <laughs> ja, någon, någon står och kollar på en klocka som tickar ner. Ja, jag har sett en annan film nu igår mm -hmm. som har precis likadan. Vilken var det, ja. Gia Joe, den kan vi prata lite mer om sen. Mm. Men Klintan har en bra replik i en film. Jag kan ta den här. If you gonna shoot, shoot, don't talk. <laughs> <laughs> ja, Den bra. Mm. Jag har inte så mycket mer att säga om den här filmen, har du? Nej, samma här. Har du sett dem mer? Amen. Jag har ju sett G.I.O. den mm. tvåan. Retaliation. Och jag drar mm. lite snabba pockorunderhållning. Ja, inte mycket mer än pockorunderhållning. Kostymen här. Hon har nog inte gjort några bra jobb. Louise Mingenbach. Hon har mm. aldrig gjort... Hon... Vet du vad det Nej. <laughs> jag visste inte heller. vad det var. Nej. Uh, det misstänkta. Usual Suspects. Superman Returns. Mm -hmm. Det syns nästan. X-Men, Hancock, baksmellan. Och som sagt, hon är ju ganska liknande kostymer. I, i superhjältefilmerna i alla fall. Det är det ju lika? Och, ja, ja, Då skulle du ta över världen. Okay. Eller, Cobra. Sluta över ah. världen. Och då fick jag en tillfråga, fråga. Vad skulle Gustav göra om man fick kanske över världen? Åh, oh, herregud. För då fick de fick frågan här, vad, vad ska du göra? Mm -hmm. Härskar jag över världen. Ja, jag kommer inte på något bra så jag drar till mig en klyschvig. Jag skulle fixa världsfred. Det låter bra just <laughs> Men just G.I. Joe, är det någonting som du hade hört på mig över din tid? Jag köpte serietidningarna och lekte med actionfigurerna. Mm. Då hittade de ju Action Force här i Ja, jag. jag hade en serietidning med Action Force. En. Som sagt jag var... Med Snake Eyes och vad hette han Storm Shadow Vad sa du Storm Shadow, Storm Shadow ja, ja. Vita, va? Så det var i stort sett det jag visste om, om G.I.J. Ja. Ja, ja. ja, mm. när jag var liten Med den tidningen den läste jag Ja det förstår jag De var bra Ninjor var min när jag var liten Vad sa du Ninjor var min grej när jag var liten Samma här. <laughs> Från serie och gubbar till film Det funkar mm. inte alls tycker jag. Nej Jag har inte sett de här Inte någon av dem ja. Men jag har ju fått intrycket i alla fall. Ja, jag tyckte inte de fått in det. Har du sett några filmer? Jag har bara sett en film till förutom Captain America. Och det var The Great Gatsby. Av Basil Oremon som gjorde Romeo and Juliet. Och Nolan Rouge. Och Australia. Det var en film som inte jag var speciellt sugen på att se när den kom. För när den var... För den, den är lite lite eller? eller något ja. sånt här. Så det har inte blivit så För förrän nu när den har kommit på Netflix. Då blir det ju väldigt lätt tillgängligt. Bara mm. klicka play liksom. Och det ångrar jag inte för jag tyckte den var riktigt bra. Som vanligt så var den väldigt, väldigt snyggt visuellt. Ja, det gillar jag i filmer. Däremot så, så är det även en av invändningarna jag har på filmen. Att den är för fin? Nej men att storyn, själva grundstoryn som då är Den är baserad på F. Scott Fitzgeralds bok Med samma titel Den är redan så intressant så egentligen så hade det kanske inte behövt vara så mycket effekter Och, och så mycket visuellt som händer hela tiden okay, så, men... så själva grundstoryn kanske drunknar lite i det Att man blir så blandad. Ja, är det en liten effektfilm där den Ja, alltså storyn är ju Det är det som är grejen att storyn är egentligen inte gjord för en sån här sorts film kan man väl säga, med effekter och sådär. Och nu låter, nu, nu låter man tracka ner på filmen jättemycket, men jag, som sagt, jag tyckte att den var jättebra. Ja. Så det var enda invändningen jag har, att det blir lite väl mycket kanske ibland. Så den kan jag rekommendera ändå. En varm rekommendation, rekommendation till mig. Det låter bra. Mm. Jag börjar lita mer och mer på det här. ja <laughs> med På grund av MAD. Ja, precis. Få se om det håller i sig. Uh, vi går över på topp 5. Det gör vi. Mm. Då, ska vi, då har vi tagit lite tema här nu. Så har vi tagit Marvels första våg, Avengers och de delarna som har kommit i andra vågen. Och då räknar vi helt bort första Spider-Man-trilogin och de nya Spider-Man-filmerna. Och första The Hulk. Just det. Den räknar vi också bort. Ja, den räknar vi bort. För Spider-Man och Marvels universum. De är ju samma egentligen, men rättigheter, rättigheter. rättigheter. Ja, första trilogin... Den kom ju, det var väl Marvel Studios som gjorde det. Jag tror men. det är så nu för Playstation 3 och Spidermans mans eh, samma typsnitt. Ja, det är det faktiskt. Jag är mm. lite osäker det från Ja, men även om det nu hade varit så så var det för tidigt. Hade de ja. inte kommit på att de skulle göra Avengers. Mm. Men nu är det i alla fall så. Nu är det ju för att, att Sony äger Spider-Man så ja. är det därför han inte är med. För han är med i The Avengers annars. Ja, det är. Ja, vi kör, nu kör vi fem här då. Mm. Uh, nu har vi lite mer filmer än uh, sex filmer. Uh, vi rablar upp allihop här. Iron Man, The Incredible Hulk, Captain America, The First Avenger, Thor, Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Thor, The Dark World och Captain America, Return of the First Avengers. Och hur uh, börjar med dem? Vi tycker vi ska bort eller? Ja, antingen det eller om jag säger min lista först. Så... Det får vi... Ja, det gör vi. vi. Jag säger jag... min lista först. Så får du säga din, och så får vi försöka komma överens sen efter. Ja, det kör vi. Kanske vi jag bort samma filmer. Uh, vi tar fem stycken då. Jag ska vi fyra bort. Min topplista ser ut som följer: Iron Man, Captain America, The Winter Soldier, eller The Return of the First Avenger. Sen kommer The Avengers, Sen Captain America, The First Avenger, och på plats nummer fem: The Incredible Hulk. Så de som. Åker bort är alltså Iron Man 3, Iron Man 2, Thor och Thor The Dark World. Det och sämsta av dem tycker jag är Thor The Dark World. Jag gillar det Dark World. <laughs> jag tyckte Thor 1. Mm. Den var kast. Jag tycker jag tvärtom. Det enda är Thor det är bra när han slänger glaset. När han ett glas. <laughs> ja. Det tycker jag var det roligaste sammen. Jag tycker att Thor är den den karaktären i hela Avengers-gänget som jag har absolut svårast att acceptera. Den sätt? karaktären kräver ju mest av tittaren, liksom bara hans själva existens. Det kräver ju att man eh, går med på att Asatron liksom är den sanna religionen. Ja, eller hur? du hur? I, i <laughs> de den här skruvade världen så har du rätt. <laughs> och att det inte skulle ju jag tycker att de reagerar lite för lite på det alla runt omkring. Och i de här filmerna, de fristående filmerna eller inte fristående men I Iron Man-filmerna och i Captain America och sånt. Där det finns ju ingenting utav det med. Det brukar ju påverka hela världen. och de fick reda på att Thor och med. De... <laughs> ja, det är sant. Det är, sant. Det är... inte tänkt så. så därför det. så har de... Även om jag tvärt emot dig gillade Första Thor. Så har den sjunkit i efterhand nu när jag verkligen har... tänkt på det lite. Jag tycker Chris Hemsworth heter han. Mm. För. Han spelar Thor riktigt bra. Ja, det får man ändå säga. Det håller jag med om. Ja. Vi kör min lista här då. Mm. Jag börjar med Avengers som nummer ett. Mm -hmm. Iron Man, Thor The Dark World, Captain America Return of the First Avenger och sen Iron Man 3. Bort ska alltså Hulken, första Captain America, första Thor och Iron Man 2. Hade vi någon som skulle Ja, bort? Iron Man 2 var den vi hade gemensamt. Som ska bort? Ja, men herregud. Du får ju alltså försvara dig i Iron Man 3 till exempel. I Iron Man 3 är ju bättre än hulken. Mm, nej. Är du helt ja, men det var lite samma sak. Där jag tyckte ju att den blev lite för overklig. Alla de här är ju overkliga på ett sätt, men jag pratar om till exempel ja, lite spoiler, men det är någon som sprutar el till exempel. Jag går med på att Iron Man 3 tas bort om jag får att ha Avengers först. Ja, alltså jag Jag håller ju inte med om att den är den bästa men jag tycker att den är en bra film. Är den värd att ha kvar hulken för? Ja, med tanke på vilka alternativen är så är det ju det för mig. Men jag ja, tror, ja. Om man lägger Avengers först så lägger vi hulken sist för min del. Ja, det låter bra. Men då tycker du att Captain America inte ska vara med eller ska den komma sist? Ja, just det, men då klättrar ju hulken. Mm. <laughs> Nummer ett och två är vi överens om i alla fall, eller? Mm. Avengers och Iron Man. Och sen är jag helt klart... Ja, jag är med är på du med den. om den? Jag är med på den här listan. Jaha. Uh -huh. Är det okej okay för dig? Uh -huh. Ja. Då kör vi den här listan. Som är The Avengers, Iron Man, Captain America, The Winter Soldier, Captain America, The First Avenger och sist The Incredible Hulk. Jag märker att jag säger namnen på svenska. Det måste ju bero på all serieläsning som liten. Att det blivit inträntat. Ja, uh -huh. precis. Det finns ju en antagonist i Spindelmannen som heter... Pricken? Hade du talas om han? Vem kan det? Han hade en massa prickar på sig så han kunde teleportera sig med prickarna. Nej, jag vet inte Spot han på... Jaha, okay. <laughs> Men pricken. <laughs> pricken, ja. Den stora, ah, brödliga pricken. Förr i tiden var de inte jättebra på att översätta superhjältar. Nej, det var så inte. stålmannen är också jättedåligt. <laughs> ja. Och Läderlapp, läderlappen. Läderlappen är sämst. <laughs> Att de inte översätter Robin till rödhaken Det är ju konstigt Men eh, jag har ju faktiskt återupptatt mitt serieläsande Lite grann på ja. senare tid Och då köper jag bara serier på engelska Jag tycker översättningar av ett namn Så är helt out of the blue Ja, ja men då är vi klara med den här ja, jag känner mig faktiskt riktigt nöjd med det här. Jag tror att jag att du kompromissar mest. Ja, vi får göra upp det här. <laughs> då kör vi i fixcharts nu för, Förra gången så hade vi nästan tio, tio filmval. Ja, jag trodde att vi hade gått över. ja Men vi hade bara nio. Nio filmer. Ja. Och vi har fått ett okejande av Anders här så det är ja. bara köra. Tackar vi för det. Ja, då får vi upp ett val här. Slumdog miljonär Mot Wedding Crasher. Jag har inte sett någon av dem. Nej. Då får vi upp Ferris Bullery Day Off. Ferris Buellery Day Off. Tack just då. Mot Phone Boat. Ferris Buellery Day Off har jag inte sett. Nej. Children of Men mot Phone Boat. De är bra båda två. Ja fast Children of Men är flera snäpp högre för min del. Children of Men tyckte jag bara var lite resa. Nej. Det håller jag inte med om. Men eh, hur har vi med Veto den här gången? Ja, det är du som har den här filmen. Det är jag som har Veto. Ja, då lägger ja. jag in mitt Veto. Children Men. Jag ja, det tycker du... ju att det är ju Alfonso Cuaron. Han är ju riktigt bra regissör tycker jag. Den här var riktigt fin den här filmen. De får till känslan. Ja, men då väljer vi filmen. Men. Och nästa gång det blir sånt här bråk. Då får jag välja. Ja, just det så Här har vi Indiana Jones-filmer som inte finns. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Det är fjärde alltså. Ja. Nej, det kan höra med om att den knappt finns. Ja. Mot Watchmen. Ja, då är det är ju Watchmen ja. som vinner. Även fast jag tyckte att den var lite sämre andra gången jag såg den. Jag har bara sett den en gång. Jag gör mm. ser mina filmer en gång så här får det räcka. Sen ska det här slutet vara helt annorlunda. Där har någon berättat för mig. Ja, det har kanske jag berättat för dig. Ja, jag, för jag har läst serien. Det här är, Men, för, det här är ju en serie man ska ha läst. Ja, det är det faktiskt. Ja. Det, den ligger till och med så här på Time Magazines bästa romaner. Ja, då ligger det bra till. Mm. Mm. Någonstans på topp 50, eller något, tror jag. Samma nu. Jag gillar när han är i fängelset där. Han är ju inte inlåst med dem. Nej, de är inlåsta med han. Då, då går rysningarna lite. Men det där med slutet, jag ska inte avslöja någonting. Men jag, tycker att, jag tyckte att filmslutet funkade bättre i filmform. Mm. Än vad serieslutet hade gjort. Sen, sen blev jag lite paff. I hela filmen går de inte naken. Ja. Jag trodde aldrig de skulle det. Så är det ju i serien också. Ja. Är... En kul liten detalj så ja. naturligt. Jag får upp No Country for Old Men mot dum och dummare. No Country for Old Men. Då tar jag mitt veto på dumma, dummare för den här jag har skrattat åt den här filmen. Ja, jag tycker jag att, att den är jättebra också. Men No Country for Old Men tycker jag är en bättre film men här gör det inte så mycket att du lägger mitt veto. Går vi vidare här? Jag tycker No Country for Old Men är bra också mm. men dumdummare dummare på priset här. Matrix Revolution, det är den sista Sista, mm. Mot Clerks. Det var, det var en Matrix mot Clerks. för fast det så tvåan. Ja. Ja, Och men... det är lite samma sak här. Jag gillade Revolutions jättemycket när jag såg den Kommer ihåg på bio. Jag såg den premiärvisning. Bättre ja. premiär än. Så om jag skulle gå på det intrycket så vinner den. Men... Som jag sa förra gången, jag tror inte att jag skulle tycka att den var lika bra andra gången. Det här är den sämsta Matrix-filmen tycker jag. Du tycker det? Ja, det gör jag. Ja, det är en domöjlighet att så tycker tycker den också. Men ja, det blir Clerks då antar jag. Ja, jag sätter min röst på Clerks. Ja, det gör jag med. Enemy of the State mot Rainman. Man. Min röst hamnar på Rainman. Ja, då kör vi den. Harry Potter och Prisoner of Azkaban mot The Lord of the Rings. The Two Towers. Oj. Men, jag har inte sett... Harry Potter. Ja. Aha, det är också Alfonso Cuaron faktiskt. American History X mot... The Lord of the Rings, The Two Towers ja, De det... är bra på två olika sätt Ja, fast jag tycker att Two Towers är sämsta i den trilogin Så History X vinner för mig hur, hur ser du på Two Towers jämfört med Eller hur står den sig i trilogin? Det är som du säger, är nog det sämsta Jag tycker inte att de var dåliga Men märken äh, History X är äh, snäppet högre för mig Ja, det är en här film man får inte magen av Verkligen mm, Jag brukar inte illa så i tänderna får man också <laughs> <laughs> ja, vi tar American History X då. Hellboy mot Romeo och Julia. Jag kommer Bess Lerman in? Vi pratade om ett Great Gatsby. Jag kommer knappt ihåg vad jag tyckte om den. Men, eh, ja, men Hellboy det gillar jag. De, där har de fått till känslan som sagt. Då. Mm. Mm. Och första Hellboy var rätt okej okay för mig. Ja. Men Romeo och Julia var överraskande bra den med. Jag var mycket mer underhållen av Hellboy i alla fall. Ja. Och han passar Ron Perlman med det va? Mm. Han passar riktigt bra som mm. Hellboy. Guitar. Ja, vi tar. Ja, vi ja, tar Who framed Roger Rabbit? Mot Indiana Jones and the Lost Crusade. Jag vet inte om vi behöver snacka mer om den här, eller? På. Jag gillar Roger Rabbit. Ja, jag gillar Roger Rabbit också. Det var en av de första filmen jag såg på bio. Ja. Nej, först, men originaltrilogin med Indiana Jones, det är ändå det. Jag det tror att slår. Indiana Jones slår det mesta, faktiskt. Ja, om man inte räknar av filmen som, som vi räknar bort. Ja, just det. Fast <skratt> <skratt> den hade sina kvaliteter också. Ja, det väldigt handlade. få. Ja, men det som var med den att gick upp och ner i kvaliteterna hela tiden. Bra mm. dåligt, bra dåligt, bra dåligt. Jag är dålig. mer inne på att den bara var en dal. Inne gärna i, i blir det. Superman Returns mot 12 avkornas armé. 12 Monkeys. Den är bra. Jag var inne i en Terry period och han som rekryterat den. Så den får jag bli. Gladiator mot Panic Room. Det kan jag jag också men den är lite tunnare story och så. Det är mest visuellt. Gladiator blir det. Vad tycker du är bäst i filmen? I Gladiator? Ja. Oj. När man såg den på bio så blev man väldigt känslomässigt berörd. I alla fall i slutet. Musiken gillar jag väldigt mycket. Det är samsket lyssnade jag ju på som, som skiva när jag körde bil och allt möjligt. Det kan vara rätt behagligt att lyssna mm. på sån musik faktiskt. Då får vi X-Men 2 mot South Park, Bigger, Longer and Uncut. South Park, Bigger, Longer and Uncut är nog den filmen som jag sett flest gånger av alla filmer. Är det sant? Ja. Oj, det jag vill mig. kan, ändå... till, och med, kan det till och med vara över tio gånger. Ja, den är bra, men jag vill ändå lägga mitt kort på X-Men 2 här. Men ja, South Park är inte dålig, så jag kan välja <laughs> ja, den också. Jag älskar ju verkligen den alltså. Ja, vi tar South Park. Det hör på Gustavs röst. Ja. <laughs> Då tar vi sista valet här nu. Mm. Och det blir för Vendetta mot Lara Croft Tomb Raider. Jätteenkelt val för mig. VF Vendetta, den ja. såg jag faktiskt, de finns inte så länge sedan. Ja, det är jätteenkelt val. Det är jätteenkelt val för mig här med. Trots att Angelina Jolie passar riktigt bra som Lara Croft. Ja, det får man väl säga. Vi får väl det är DC Comics förresten. Samma författare som skrev eh, Watchmen eller Mor. Så, då är vi klara med fixart för den här gången då. Då går vi på Gustavs trivia. Just det, Gustavs trivia. Där hade jag en liten rolig grej som de tog upp i eh, Hollywood Babylon som är en eh, amerikansk podcast med, med Kevin Smith. Och mm. Ralph Garmin. Där har de ett inslag där de tar upp saker som, som, man, som de upptäckte i filmer som inte ska vara där. Och då har de kollat på The Wizard of Oz. Jag vet inte du inte du sett den? Den nya eller? Nej, den gamla. Den gamla, gamla. 39, ja, jag har sett den för jättelänge sedan. Och då, då blev jag riktigt rädd, kan jag säga. Mm -hmm. Du kanske såg den på premiären. Nej, det är inte. Nej, inte riktigt inte. så gammal. <laughs> Då är det i alla fall när de går igenom eh, någon skog där i mörkret. Helt plötsligt så, så har Scarecrow en pistol i handen och han går, som han går att gifta med. Och det är enda gången i filmen som den här pistolen kommer fram. Och det är enda gången och den används inte då såklart. Det, man tycker ju att den hade kunnat varit användbar sen vid senare tillfällen när det kommer flygande apor och lite sånt där. Men det är bara då han har fram med den. Men det, det måste liksom vara ett medvetet val för det är ju klart och tydligt en pistol han håller i. Så det är frågan vad, hur de tänkte det. Vad tror du? Jag, ingen aning. Äh? Du måste ju ha haft någon idé Och sen så gått ifrån den kanske. Eller kanske bortklippt någonting Ja det någon kan ju också vara Det kan, det kan ju ha varit någon som, mer sed med och sånt, bort epistolen Finns det någon direktorskatt Jag får kolla upp där Jag vet Det var min trivia Mycket bra att vi den här gången. Ja. <laughs> men sen glömde vi ju... Av vad för filmer, Gustav, ska visa i filmklubben väntan på vad som ja. återstår Ja, det sa jag aldrig. Nästa, det är ju nästa vecka, eller 9 april. Då visar vi 500 Days of Summer i väntan på The Amazing Spider-Man 2. Mm. Som är samma regissör. Lite speciell film, men den var rätt, äh, Den upp. går ju under kategorin romantisk komedi. Det passar nog inte så riktigt. Jo, det gör den väl, fast det, den följer ju verkligen inte de ramarna som de brukar göra. Nej, verkligen när man inte. tänker på det. Sen nästa till om det 23 april, då visar vi The Usual Suspects eller de misstänkta, i väntan på X-Men: Days of, Days of Future Past. Det också, kan du se på bio och Också samma lektion, mm. Brian Singer. Och då kommer även Peter Bristav från en av Sveriges populäraste humorpodcast, Tes Knas. Eller till slut kommer de att släppa. Så det blir kul att ha honom gäst Och alla de här filmerna går i Lidköping mm. På Folkan i Lidköping precis. Och sen har vi tillfälle 28 maj också Men det har vi inte riktigt bokat innan vilken film. Och innan veckans fråga är och Så når ni oss på Filmpodden.wordpress.com Facebook.com Slash filmpodden, .com, facebook .com /filmpodden. Ja, Tack har vi fått det Ja precis, nu har vi fått så många likes vi behövde För att kunna fixa den Göt. Och vi har fått dubbelt så många, minst Tackar vi för det mm. Ett Filmpodden på Twitter Om ni vill ställa några frågor eller någonting Och Gustav har ett glasred Och Per har 1 per 76- nu då kommer vi till veckans fråga. Vad finns i portföljen i Pulp Fiction? Precis. Och den här gången hade jag en teori innan jag började kolla runt lite. Och den teori, min egen egna teori stämde överens med i stort sett alla jag hittade på nätet. Och det är? Det är att det inte spelar någon roll. I ett tidigt manus så hade de skrivit in att det var diamanter i portföljen. Fast det lyser lite för mycket gult. För ja, men sen så valde de istället då att, man att aldrig avslöja innehållet. På så sätt så ö kallade liksom värdet i portföljen. För person till person. Ja, ja det var smart val. För hade man fått reda på någonstans i filmen vad det var då hade ju många säkert blivit besvikna ha ja, var det bara diamanter? Ja. Kanske man har tänkt. Jag tror det var guld. Det ja, det, det, ja, det ser ju ut som det. det. Ja. Jag, läste, jag läste någon uh, flippad teori om att det skulle vara någon av karaktärernas själ. <laughs> det var verkligen flippad. Ja. Det kan det även ha varit Willy vonka biljetten Det kan ni absolut ha varit. Ja. Då överrundar vi här. Tack och hej. Tack och hej. Hasta la vista, baby.